Ubadah ibn Samiti radiyallahu anhu tregon se një herë i dërguari i Allahut alayhi salam doli për të njoftuar njerëzit për kohën se kur bie nata e Kadrit. Por aty ndodhi një ngatërresë ndërmjet dy burrave nga radhët e muslimanëve. Për këtë shkak, pejgamberi alayhi salam tha: "Në të vërtetë, unë dola për t'ju njoftuar për datën e natës së Kadrit, por me që filani dhe filani bën shamat, dia për ju u hoq, dhe mbase kështu do të jetë më mirë për ju." Prandaj Kërkojeni atë në të 7-ën, në të 9-ën dhe në të 5-ën nga 10 netët e fundit të Ramazanit. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.